Невдовзі все було готове. Стіна так сяк полита, смола запалена у двох невеликих кадубах, пов'язані у пуки солома, сіно, клоччя. Біля бійниць приготувались лучники. Щоправда, їм було не видно місця, де мала впасти і розгорітися огненна зброя. Це скалія стривожила. Гординці теж не злопуцька, погасять. Коли, сказав Дмитрові, той лиш розвів руками і тут же дав наказ почати. Через розібраний завчасно дах дружинники покидали вниз смолу палаючу, у слід пуки та смолоскипи. Лучники пустили стріли в ординців, щоб повибігали глянути. Піднявся дим до заборола. Доліну тріск, шипіння. Потім шухнула вгору пара і... все затихло. Видно, вони були готові гасити вогонь, Зітхнув Дмитро. Робили таке і раніше, додав Василь. Без вилазки не обійтися, Рубнув скалій рукою, немов мечем. В задумі морщив чоло Дмитро. Покусував присмалений допіру вус родак Василь і зиркав на доброслава, ніби він знав, як можна зарадить лихові. Стіна здригнулась раптом. Почувся звук удару. Невдовзі другий. Третій почав один, сказав Климко. А це вже другий гупнув, гукнув чернець з мечем при боці. «Треба з цим щось робити! Розіб'ють стіни! Вилазку!» Заговорили одразу всі. Пороки вдарили не тільки в стару стіну, а й в душу. «Подумаємо!» – підніс Дмитро правицю. «Зберусь зараз у гридниці старих бувалих воїнів і будем раду радити!» «Не гайтесь там!» «За дня вони не розіб'ють, а ніч – то нам підмога», – сказав Дмитро розважливо. «Ти, Доброслави, приходь також на думання», – звернувся до скалія. «Напевно, тут, де нині ми стоїмо, вирішуватиметься прийдешня доля наша». Зійшли незвично споро, напевне, вість про пробування ордою Уже облетіла город І не на жарт Стривожила усіх киян Сиділи хмурі Ніби й тут слухалися В те безперервне гупання Страшну загрозу Києву Не гомоніли ми собою Як то було раніше А кожен думав Думу Свою і спільну думу Бо хан Батий з Ордою Їх об'єднали приступами в одне велике тіло, В одну тривожну душу. Прийшов нарешті й митрополит, І воєвода тихо почав велике думання. Не буду вас дурити або утішати, знайте й самі гаразд, Що справи наші кепські. Усі ці дні кияни били скріпко, Йорда нічого не домоглася, хіба що вимустила грови своїми трупами. Може, нам Бог поміг би й далі, та ворог вдав до зброї, з якою нам боротись важко. Власне, ми ще не відуємо, як захистити стіни від руйнування. Думайте і давайте раду Києву якщо орда зійде на стіни, вдержати її не зможемо. «Чому — Чому? — спитав митрополит. — Їх сніп, а нас тут горсточка. з нами Бог. Дмитро нічого не відказав. Дивився з-під брів остріжків на мучезних бояр великих київських на світлу княжу гридницю, у якій йому сидіти випало в найтяжчий час для Русі, і ж розумних порадних слів. — Де ж князь Данило? — Мав би вже прийти з підмогою, — озвався Гліб Коснячкович. — На князя ви, братове, не сподівайтеся, — сказав Дмитро. — Облога така міцна і численна що вирватися або пройти крізь неї нема надії. «Хочеш, щоб ми здалися, Батию?» – підвізся Гліб. «Страхаєш нас?» Я тільки мовлю правду. «Що ж нам робити?» «Думайте, як захистити стіни?» «Палити ми вже пробували. Зробить самим пороки!» «І розбить ними їхні», – сказав, мов, з бочки Воротислав. «Не встигнемо, легкий таран не допоможе, а для важкого робити треба насип. Бував людський, а це все час. Гадаєш, що в нас його не більше, як дві доби. У Гридниці так стало раптом тихо, що скалію забило дух. «Вночі слід вийти з города!» промовив він схвильовано. «Пороки взяти і знищити!» «Як?» – запитав Воротислав. «Спалить чи порубати?» «Підтримую!» – схопився знову на рівні Гліб. «Готовий сам очолити це добре діло!» «Треба як слідок думати, – протяг Дмитро!» Дасте мені, скажімо, сотню воїнів, і я візьму ті кляті вежі. Взяти ще не все, їх треба буде втримати якийсь там час, щоб зруйнувати. Утримаємо. три сотні вислати, утрутився Воротислав, аби було надійно. Молебень слід відправити в найближчій церкві, мовив митрополит і покропить водою з Йордані усіх, хто піде. То отче ваше діло, сказав Дмитро, а в нас свої турботи. Ти, Глібе, ліпше візьми три сотні воїнів, підтримав він обох бояр, помічником тобі дамо ось доброслава сотника. А ти звернувся до Воротислава. Візьми також три сотні і прикрий ворота лядські зсередини, а то не дай Господь орда вірветься в них на плечах. — Постережу, — підвівся важко Воротислав, — за ним усі бояри, так ніби він був старшим тут.